Naozaj neviem, prečo ma všetci volajú Zajko Tárajko. Že veľa rozprávam a čo na tom? Poznám aj horšie prípady. Napríklad také chvastúmstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj? Zajko-pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu a raz bol tam, jednoducho pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal povonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa pobehajkovi začali posledné predškolácké prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva – Zajac, chlpáč, pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača všetko v cud... Aj vy už máte dos toho väčšného prachu pod posteľami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač, Všetko v cudz. A váš problém je vyriešený. Neplate za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač všetko v cudz to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v prakticom cestovnom balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus! Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa vniucháči, škrabkal za ušami, hompáľa labkami a riel vidličkou do stola. Práve keď začala rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo pobehajka okamžite zaujalo. A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať zo so sebou. <hým> Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko? No, no, no, no, len no, no, no, no, no, šuhajko. Tuším si, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť Aspoň fúzik z rodného lesa <rýzik> Čo povieš? <rý> Jasné! <rý> <rý> Hurá! Pôjdem na prázdniny Za vysoký vršťok. sa stalo za vysokým vrškom nevienik ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne lebo zajko po behajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený miesto behania a poskakovania len sedel v brľú pozeral do steny pohnkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika ktorého dostal od strička a nosil ho aj do postele prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko ňufko. Pobehajko, poď sa hrať. Zaj <sík> no, pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechcem. Poď, spravíme si preteky, kto bude prvý pri potoku. Kto vyhrá, dostane odo mňa mladých púpavových listov. <sík> Kitičku, a tomu ty hovoríš pretekyňufko na smiech. Za vysokým vržkom, tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov odsmejky. A kde máš ten zlatý pohár? Hm? No, no... Ocko, ocko ho schoval, aby, aby nám ho niekto neukradol. My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž. Neviem, neviem kam ho Ocko dal. A, a keby som aj, aj vedel... Nemohol by som vám ho ukázať. No, a, a, a prečo? A prečo? Lebo, lebo, lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho uh, určite oslepli. No. Vymýšľaš si pobehajko? No, no. Nič si nevyhral. Na to nemáš. Hm, no dovol. Hm, len sem privieť sto zajacov a ja ti ukážem, kto je najrychlejší v celom lese. A na čo to zajacov? Poď sa pretekať s nami. Hm. S vami, to sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu lápku z brloha a už viem, že, že som vyhral. Kašli na neho, ňufko. Je to obyčajný chvastúň. Dajte sa vypchať. Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýrom úžasne vynímať. A tak sa pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať. Hej, bobríky, čo robíte? Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko. A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vržkom. Tam stávali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako, ako, ako kapustné pole. Dva dní by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy... Nikdy nepostavili. Na takú hrázu musia byť inakšie stromy, nie, nie takéto halúsky. To boli stromiska hrubé, že, že, že by ich tri medvede neobčiahli a vysoké až do neba. A, a, a ako tie stromy zvalili? Ako? Ako? Hm. Ľahko, veď tam mali mňa. Iba, iba raz som lapkou dupol a hneď ich aj, aj, aj pyť vyvalilo. Ó, oh, ty si taký silák, Zajko. Jasné. No, tak zvaj aj pre nás aspoň jeden veľký strom. Ó, oh, oh, radšej nie. Hm? prečo? No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť. A uskočíme, len to skús. Nechce sami. Hmm, nechce. Hmm, nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu? Hmm, hmm, chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa. No, ty chvastuň, chvastuň si. Hmm, hmm. bobor. Takto sa pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal zajko pobehajko. Pre všetkých bol už len zajac chvastúň, v lepšom prípade zajáčik chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali chvastúnika každé ráno pred Brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa Zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k Brlôžku neprišli a tak sa chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštípkávajú trávu hneď vedľa svojej nory. Hej, hej, kajaličky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za Vysokým verškom vyhral Svetový spevácky festival? Zaujíma. Zaujíma, ale dnes nie. Dnes nie. Akože, akože dnes nie. Čo to má znamenať, Bobček? Hm. Od sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za úsami robia hrče. Prepáď, Zajko, ale... Musíme sa nájsť, kým sa dá. Kým sa dá? Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk. Musíme sa mať na pozore. Den na pozore. Vlk? vlk? V našom lese? Huh, a, a to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. Huh, to... Za vysokým vržkom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkou... Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj. Nespomínaj. Ale, ale, ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkou nebojím. Naopak, všetci vlci sa bojám mňa. Naozaj? Naozaj? No, zaj. no zaj. Za vysokým vrškom ma raz chcel jeden včisko chytiť. Jej. Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Hm, počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikladli sa ku mne a oh, už, už sa chceli na mňa vrhnúť. Jaj, Jaj. Hm, ale ja mám dobré uši. Hm, začul som ich, aj keď som spal. Jaj. Vyskočil som, vytrhol som ten dúva, tak som s ním medveďovi vyprášil kožu k zemu, z neho všetky blchy vyskákali. Hm, potom, potom som schmatol líšku za chvost, Jaj. roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že, že musela pristať až... až až na mesiaci. Na mesiaci? Na mesiaci. No, no, a nakoniec som vyskočil Vlkovi na hm. a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako, ako skúčala a prosil len, aby, aby som ho pustil. Och, neuveriteľné. Neuveriteľné. Všiaci vlci sa ma boja. Hm. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utaču. Jej. Hm. Kým som tu ja... Žiadny vlk sa sem neodváži. Ale odvážil sa. Nie vlk, ale hneď voci. Zatúlali sa sem k tovi odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli pobehajkové, vlastne chvastúnikové, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili. Mm. Mm. Mm. Mm. To je frajer, čo ľuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko. Uh, kohút? Mm. Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je. Hli, jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac. Hneď <dl over> som si to myslel, zajac má dlhé uši ako zajac, ale ale aj somár má dlhé uši, ty nie je to somár domáci. Ty si domáci. a hento je obyčajný bezočivý zajac. Bezočivý? Ale veď. On má oči, ľuďo, vidím, je? Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príučku. príručku. Príručku? Akú príručku? No, Príučku! príučku ty ruchaň! Veď vravím príručku. No, ach, ty. Ah. Vlastne máš pravdu. No, Ludo. dostane príručku. Príručku slušného správania. Tak. A ty ju máš, ľuďo? Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe. No a ty mu ju dáš? Dáme mu ju spolu. Dobre, poďme. Hm. Vykradli sa vlci s kríkou, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul. Hm, a pozrite sa, aké mám svaly. Hm, nech len príde vlčisko. Takú mu vražím, že, že, že mu tam tá jedna dá druhú. Obklúčime ho. Tak, tak, tak. Ja zprava ty zľava. Jasné Jasné, ja zprava a ty zľava Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava Však to hovorím, ja zprava a ty zľava Ale ja hovorím, že ja zprava Á, jasné, jasné, dobre, ja na neho skočím Ja na neho skočím Teď hovorím, ja na neho skočím. Ale ja hovorím, že ja na neho skočím. No tak dobre. A čo? Čo tá pridilučka? No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany. To je nápad. Kto ho chytí prvý, toho bude. Dobre, dobre. Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky široka otvorené nemohli vydať ani hláska. Hmm, a takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... To pozeráte, aký som hrozný, čo? Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale Zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba. A skočím mu na trk a uší mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák, ňufák, ňufák mu strčím do mraveniska. Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany. A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby. <hým> Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých, len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykúkli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky. Tuším je po nich, celkom po nich. Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratka z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačík zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov. To bol ľudia! Zadunelo to ako hrom! Jednou jedinou ranových naraz zrazil k zemi! No, to je silák! Silák? Hrdina! Veru hrdina! Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohumkávali. Teda pobehajko, ty si frajer! To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko syni. E, no fakt, ty si super zajac. Prepad, že sme ti neverili. Prepad, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher, Dorazí dvoch vlkov, teda poviem ti. Aj, aj, aj, aj. Júj, zachyťte ho. Duším, zatočila hlava. To z toho ťažkého boja. Sadni si, pobehajko. Sadni si sem, napníček. Donesťa mu trocha vody. Odstúpte, nech má viacej vzduchu. Už ti je lepšie, pobehajko. Odnesieme ťa domov. Áno, odnesieme. Odnesieme. Odnesieme, odnesieme nášho hrdinu. hrdinu. Keby ste, keby ste vedeli... Pobehajkovi sa naozaj točila hlava a ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval, kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?